вона погладила його. Ще один сміливець. Вона збирала зілля, а що Олег в тому нічого не тямив, не міг назвати жодного. Називала і розказувала, від якої хвороби те зілля вживають. батіх, Миколайчики, Верес, Горецвіт, Дрік, Золототисячник. А це ось Головатень. Поглянь, який красень. Олег сам виріс біля лісу, але нічого того не знав. Усіх тих див, чарів. «Будяк! Сам ти будяк! Які красиві голови, і дуже цілющі, від живота, від печінки. Мене бабуся навчила. Раніше я ходила з нею, а зараз вона майже нічого не бачить, тільки розказує, що до чого, і на смак куштує варево». Олег почувався біля неї трохи дурником і гнівався на себе, на свою несміливість, незугарність. Ну, щоб розказати щось, брусь смішити, і отако легко, жартом обняти. Кинути за пазуху жменю ягід шепшини. От, це моє. Вона безборонно, але якось так, що в Олега ж отерпло в грудях підставила пазуху. Забирай. Рука опустилася сама. Олег збагнув. Переступить він хоч на цято те бажане за межі, і дівчина відрине від нього назавжди. Він уже знав, у світі є дівчата приступні, це не означає, що вони приступні до кінця. Такі, які вдають недоторканність, і це таке відчувається, відгадується. А є, які хочуть, щоб їхні ласки домагалися, випрошували довго, вперто і настирливо. А є такі, в яких строгість у душі, в серці, а не у мислях. Вони вмить можуть віддати все, але тільки тому, кого вподобають душею і серцем. Такою була Лукія. Аж до обід розгодинилося, сонце прорвало облаву хмар, бризнуло променями в кленову кипіль. Позолотило яблучка кислички, засвітило жовті і білі свічки лілей на лісовому озерці. Лукія пригощала Олега грушками-лісівками, не гниличками, а якимись іншими, довгастими на вигляд, і всі вони були зелені, але вона якимось чином вибирала серед них спілі, солодкі, вони аж бризкали соком. Ліс стояв німий, Жодної пташки, жодного щебету, жодного звуку. Те безгоміння впало Олегові на серце смутком. Лукія помітила, сказала, «Не треба, така днина. Прийдемо іншим разом. І Полит, ти і я, побачиш, як тут все шумує і ляшить. У світа теж є печальні дні, як і в людей». Весь цей час Олегові муляла в голові одна думка. Вирішив її перевірити. Омелян, коли підмовляв тебе в ліс, мав щось на мислі? Кожен парубок хоч трохи собі на мислі. А я? І ти, хоч не зовсім. Чому? Боїся, що зразу про жену. Олег зніяковів. А й політ. Лукіяні очі стали задумливі. Він ні. Один він. У нього душа світиться. А у мене? «Трішки-трішки, як ото вода під льодом, ти і щирий, хитрий. Сам не знаєш, який ти». «А ти знаєш?» Лукія закусила нижню губку. «Цурдій такій розмові, не гарна вона. Серце знає само. Ходімо вже». Верталися назад. Олег ніс натоптану зелом корзину та мішок, Лукія кілька торбинок та шанюк. Ступала поперед нього пружно та в'юнко, і здавалося стежка сама їй цієї під босі ніжки. Олег задивився на її стан. Грайлива думка ворухнулася в голові і пропала сама по собі. Дівчина подобалася йому неймовірно. Згадав Чаріту інших університетських дівчат, красунь з Романо-Германського і подумав, що жодному не поставив поруч Лукії. Ті дівчата тільки на вечір, а Лукія – на вік. Вона попрощалася з ним біля млина. «Ти йди, мені ще треба поприбирати у млині». «А коли ми...» «Підемо в ліс ще?» – запитав затинаючись. «Коли її полить. А як ми тобі дамо знати? Прийдете до млина, тато передкує на току, я поки що за нього, а всереду в нашій церкві храм». Усереду він бачив її у церкві. У розкішному вінку з чорнобривців, мальв, царбороди – і всі інші дівчата в багатих вінках, але її вінок був найкращий і лежав на її голові найліпше. І сама вона була найвродливіша. Строга, далека, молилася гаряче. За кого вона молилася? За тата, бабусю, за братика та сестричку, а може за іполита? І ревність куснула серце. Ревність до мертвого чи живого? Він знав від чорного, а то ще від когось, що і Полит помер у монастирі. Коли саме, невідомо, очевидно, тоді ж його вже немає. Як бути йому? Сказати їй? А може обдурити, мовляв, поїхав до Києва, про неї не згадував. Обман невеликий, і Полит все одно не прийде. Йому вже з Лукією не бути, отже вона вільна. Вона і була вільна. В кожного своя смерть і своє щастя. А в грудях щось гірчило і пекло, і ставало прикро. Суперничий з Іполитом? Якби той був живий. Немає права чи має? А що йому робити? полита немає, чи ось ось не буде. Чому має втрачати своє щастя він, Олег? Воно одне на все життя. Справжня любов одна, вона всесильна. Про це стільки сказано, скільки написано. Вона має свою волю. І щось опало в серці. Він так і не знайшов рішення. Всі ці дні Олег ходив переповнений Лукією. Навіть таємниця літопису, на якийсь час відступила. Певніше, вони злилися в одне в цьому старовинному містечку-селі, де все дихало давниною, споминами тяжкими, кривавими і чимось манливим. Де кров була надто солоною, а любов надто солодкою, де залізняк спізнав насолоди помсти, слави, солодощі в любові зеленою черемшиною водночасся втратив усе те. І це він, Олег Зайченко, вступив у його сліди і не прийшов нікуди. І ступав в сліди хворого на сухоти і полита, запалився від нього коханням, яке тепер пекло, радувало і мучило його.